І тут заліг між болотяної гарячки, як називали цю хворобу селяни. Ледь-ледь поправившись, я рушив на Житомир, але йшов цей шлях не три дні, як раніше, а добрих п'ять. Коли ж перерахував дні, то здивовано відзначив, що їх минуло, відколи рушили мандрівку, напрочат небагато Три дні дороги до Турчинки, два дні перехід через болото, два дні на острові. Отже, я зі своїми співподорожанами пробув у мандрівці разом лише тиждень. У Турчинці пробув днів і сп'ять, добрався до Житомира. У Черняхові провів день у священика Івана, в якого ми зупинялися. Тут мене умовили перепочити. Оцю Івану я коротко розповів про те, що з нами трапилося. Я попросив у нього сповіді, і він відпустив мені гріхи, сказавши, що я нічим не прогрішив, але сам жахнувся. І я не вважав, що це не так. Тоді, коли вирішили з Созонтом через око назад, мені годилося б настояти і піти за марами ззаду. А Созонта прокотнуло око прірви, а Павла вкусила гадюка. Але отець Іван при простоті своїй, уважно мене вислухавши, все-таки запитав, а чи не було в тому чиєї слихої волі? «Боюся судити, паноче, сказав я, – «щоб не здобутися більшого гріха. Окрім того, мені ще треба все ретельно продумати». Отець Іван був настільки люб'язний, що провів мене зі своїми хлопцями до краю містечка і при розлуці обійняв мене і сказав, «Хай боронить тебе Господь! Завжди думав, що той Микита – шалихвіст. Одруге розкрив очі вже в Житомирі, але цього разу просто не втаючи підозр та здогадів Созонтових, тобто оповів усе ігумену Григорію. Отець Григорій сказав, що йому треба пропочуте добре поміркувати. І відпустив мене набратися сили. Виявилося, що ігумен, не чекаючи мого повернення – чому, подумки, спитав я себе, викликав до Житомира свого учня Петра для спроби чи помочі мені при писанні Житомирського Євангелія. Хотів одразу ж піти і подивитися роботу учня Петра, але тіло мені раптово охопило млість, і я втратив свідомість. Коли прийшов до тями, моє помешкання залило жовтим вечірнім світлом. Біля ложа сидів ігумен, і коли я розплющив очі, сміхнувся радісно. Прокинувся нарешті. І він дав мені напитися якогось покріплюючого зілля. «В тебе все гаразд?» – спитав ігумен. «Так, отче, – мовив я. І я мав час обдумати все тобою оповіджене. І вважаю, маєш виконати заповіта Созонта та Деякона. В який спосіб? – спитав я. «Запишеш, що побачив і пережив. Повезу те писання митрополиту, щоб порадитися з ним». «Зайняло багато часу», – сказав я. «Як же з писанням Єванглія?» «Чи маєш готовність та силу до писання і малювання Єванглія?» – спитав отець Георій. «Не відаю, мовив я. Спустошений я і втомлений, а як учень Петро». Петро дивує мене вправністю і художеством, сказав ігумен, міг би сприяти його порадам. Отже, мене відписання та малювання Житомирської ванглія ніби відсторонили. Хотів би я подивитися на роботу того Петра, сказав, завтра й подивишся. Мені принесли їсти, я поїв і одразу ж поринув у сон. Перше, що учинив, пішов подивитися на Петрову роботу. І тут мене чекало ще одне потрясіння. Петро сидів у просторі яскраво освітленій келії, цілком заглибившись у роботу, а коли звів голову на риб дверей, мені здалося, що я побачив сам себе в дивному зеркалі. Цього учня я колись бачив у пересобності, він до моєї роботи приглядався, дещо й допомагав. Такий щасливий учителю, сказав він, що навістили мене недостойного. Потім я подивився на його малюнки і зроблені на пробу аркуші майбутньої книги. Чи пам'ятаєш ти пересопницький Євенгліє? запитав. Хіба можна те забути? Для мене то художестві і небо? Не блюзни, обірвав я все зроблене людиною недосконале й мале.